és leginkább olyan filmekre, amelyeknek a felénél a közönség nagy része elkezdett kimászkálni a mostóba. Nem láttam még olyan hét évest, aki kibír egy teljes Disney mesét úgy, hogy közben magába dönt egy literüdítőt. Szóval a film felétől felállsz és leülsz, hogy a sorban bejebbülő gyerekek idejében kírjenek a klotyóra anélkül, hogy összepísélnék a sort.